61. Два оберти гвинтових сходів пролетіли мимо. Два оберти широко розплющених очей серед щільної і тиснучої юрби. Джиммі відчув, як подих вітру на його шиї ставав все сильнішим і сильнішим. Його шлунок підскочив до горла, і він побачив обличчя, яке злякано обернулося, щоб подивитися, як він падає вниз. Він з гучним гуркотом впав у натовп на сходовому майданчику нижче. Чоловік у срібному костюмі безликий за своїм маленьким козирком опинився під ним. Люди кричали на нього, інші виповзали з-під нього. Джиммі відкотився, відчуваючи електричний удар у ребрах, де він вдарив когось, пульсуючи біль в одному коліні, починня в плечі. Кульгаючи, він поспішив до подвійних дверей, коли звідти вибігла інша людина з бакунком в руках. Вони зупинилися, побачивши натовп на сходах. Хтось кричав про заборонене ззовні, але ніхто не звертав на це уваги. Завтра мало бути прибирання. Можливо, було вже запізно. Джиммі згадав про додаткові години, які відпрацював його батько. Він замислився, скільки ще людей буде вислано за все це насильство. Він повернувся до сходів і почав шукати маму. Крики і вигуки, щоб люди рухалися і йшли з дороги, заважали чути. Але її голос все лунав у його вухах. Він згадав її останню команду, жалісний вираз її обличчя, і поспішив всередину, щоб знайти батька. За дверима панував хаос. Люди бігли туди-сюди, по коридорах, голосно сварилися. Яні стояв біля охоронних воріт. Булося великого офіцера, було змочене потом. Джиммі побіг до нього. Він стиснув його лікоть, перетиснувши руку до грудей, щоб більше не рухати плечем. Біль у ребрах заважав йому повноцінно дихати. Серце все ще калатало від швидкого падіння. «Яні!» Джиммі сперся на ворота охорони і важко дихав. Горонець здавалося, не відразу помітив його. Яні широко розплющив очі і поглянув то в один бік, то в інший. Джиммі помітив, в його руці пістолет, схожий на той, що носив шериф. «Мені потрібно пройти», – сказав Джиммі. «Мені потрібно знайти тата». Дикі очі охоронця зупинилися на Джимми. Яні був хорошим чоловіком, другом його батька. Його дочка була лише на два роки молодша за Джиммі. Їхня родина іноді приходила на вечерю під час свят. Але це був не той Яні. Якийсь жах, здавалося, стискав його горло. Так, сказав він, кивнувши головою. Твій батько не пускає мене, не пускає нікого з нас. Але ти. Це здавалося неможливим, але очі Яні стали ще більш дикими. Ви можете мене пропустити? почав питати Джимі, штовхаючи ворота. Яні схопив Джимі за комір. Джимі був не маленьким хлопчиком, він вже дорослішав, але масивний охоронець практично підняв його над воротами, наче мішок з брудною білизною. Джиммі борзався в міцних руках чоловіка, я не притиснув кінець пістолета до груди Джиммі і потягнув його коридором. Я взяв його хлопця! крикнув він. Незрозуміло, кому. Джиммі намагався вирватися. Його тягли повз безладдя в кабінетах. Весь поверх виглядав порожнім. Він згадав про всі сріблясті та сірі комбінезони на сходах і на мить злякався, що його батько був серед тих, кого він минув. Натов був завалений людьми з цього поверху, ніби вони очолювали напад, або були тими, кого переслідували. «Я не можу дихати!» – спробував сказати він Яні. Він підтягнув ноги і вхопився за передпліччя могутнього чоловіка, роблячи все, щоб послабити затиск на комірі. «Куди ви, виродки, поділися?» – крикнув Яні, оглядаючи коридори. «Мені потрібна допомога!» Пролунав звук, ніби тисячі повітряних кульок одночасно лопнули. оглушливий гуркіт. Джиммі відчув, як Яні похилився на бік, ніби його штовхнули. Охоронець послабив хватку, і кров знову прилила до голови Джиммі. Джиммі відскочив у бік, коли з перекинувся. Він впав на підлогу, хриплячи і задихаючись, а чорний пістолет ковзнув по плиці. «Джиммі!» Його батько стояв у кінці коридору, напівзавернувшись за ріг з довгим чорним предметом під пахвою. Милицею, яка не досягала підлоги. Кінець ці занадто короткої милиці димів наче горів. Швидше, синку. Джиммі вигукнув з полегшенням. Він відступив від яні, який корчився на підлозі, і видавав жахливі нелюдські звуки. Він побіг до батька, кульгаючи і тримаючись за руку. Де твоя мати? запитав батько, дивлячись у коридор. На сходах. Джиммі намагався дихати. Його пульс перетворився на рівне гудіння. Тату, що відбувається? Всередину, всередину. Він потягнув Джиммі коридором до великих дверей з нержавіючої сталі. З за рогу долинали крики. Джиммі бачив, як на лобі батька виступили вени, а під рідким волоссям виступили краплі поту. Батько ввів код на панелі біля масивних дверей і пролунав гул та серія ударів, після чого двері трохи прочинилися. Батько нахилився до дверей, поки не з'явилося місце, щоб вони вдвох могли пролізти. «Давай, синку, рухайся!» В кінці коридору хтось крикнув їм зупинитися. Чоботи гуркотіли в їхньому напрямку. Джиммі протиснувся крізь щілину, боявся, що батько може закрити його там, самого. Але старий теж протиснувся, а потім притулився до внутрішньої сторони дверей. «Штовхай!» – сказав він. Джиммі штовхнув. Він не знав, чому вони штовхають, але ніколи раніше не бачив, щоб його батько боявся. Від цього у нього всередині все затремтіло. Чоботи ззовні наближалися. Хтось крикнув ім'я його батька. Хтось крикнув Яні. Коли сталеві двері зачинилися, з іншого боку пролунав удар долонь. Знову пролунав шурхіт і гучний звук. Його батько набрав щось на клавіатурі, а потім завагався. «Номер!» – сказав він, задихаючись. «Чотири цифри! Швидко, синко, номер, який ти запам'ятаєш!» «Один, два, один, вісім!» – сказав Джиммі. «Рівень дванадцять і рівень вісімнадцять, де він ходив до школи і де жив». Його батько ввів цифри. З іншого боку лунали приглушені крики – Тихі дзвінки, звуки від долонь, що марно стукали потовсті з сталі. «Ходімо зі мною!» – сказав батько. «Ми маємо стежити за камерами, маємо знайти твою матір!» Він перекинув чорну штуковану через плече, і Джиммі побачив, що це була більша версія пістолета. Кінець більше не димів. Батько не вдарив Яні з відстані. Він його застрелив. Джиммі стояв нерухомо, поки батько йшов через кімнату з великими чорними коробками. Він згадав, що чув про це місце, що батько розповідав йому історії про кімнату, повну серверів. Машини ніби спостерігали за ним, коли він стояв біля дверей. Вони були чорними вартовими, тихо гуділи стоячи на сторожі. Джим залишив стіну з нержавіючої сталі з її приглушеними ударами і тихими криками і поспішив за батьком. Він бачив кабінет батька раніше, в кінці коридору, і за поворотом, але ніколи не бачив цього місця. Кімната була величезна. Він навантажував одну ногу, бігаючи по всій її довжині, намагаючись пробиратися між серверами і не втратити з виду, куди пішов батько. Біля дальньої стіни він обійшов останню чорну коробку і побачив батька, який стояв на колінах на підлозі, ніби молився, піднявши руки до шиї. Батько занурив руку в комбінезон і дістав тонкий чорний шнур. На його кінці танцювало щось срібне. А що з мамою? запитав Джиммі. Він дивувався, як вони пустять її всередину, коли ззовні стоять ті хлопці. Він дивувався, чому батько так стоїть на колінах на підлозі. «Слухай уважно», – сказав батько. «Це ключ від бункера. Таких є тільки два. Ніколи не втрачай його з поля зору, добре?» Джиммі дивився, як батько вставляє ключ у задню частину однієї з машин. «Це комунікаційний центр», – сказав батько. Джиммі не мав уявлення, що таке комунікаційний центр, тільки те, що вони збиралися сховатися всередині нього. Такий був план – залізти в одну з чорних коробок, поки шум не стигне. Батько повернув ключ, ніби відмикаючи щось, повторив це ще тричі в трьох інших гніздах, а потім відсунув панель. Джиммі зазирнув всередину і побачив, як батько потягнув за важель. Поруч на підлозі пролунав скрегіт. «Бережі це!» – сказав батько. Він стиснув Джиммі за плече і вручив йому шнурок із ключем. Джиммі взяв його і розглянув нерівний срібний предмет серед котушки чорного шнура. Одна сторона ключа утворювала коло з трьома клинами всередині. Символ бункера. Він скрутив шнурок у кільце, надів його на голову, а потім дивився, як його батько впирається пальцями в рішитку біля їхніх ніг. Він підняв невеликий прямокутний шматок підлоги, відкривши темряву під ним. «Давай, ти перший!» – сказав батько. Він махнув рукою в бік отвору в землі і почав знімати з плечей довгий пістолет. Джиммі підійшов і зазирнув вниз. У одній стіні були ручки для тримання, це було схоже на драбину, але набагато вищу, ніж будь-яка, яку він бачив раніше. «Давай, синку, у нас небагато часу!» Сидячи на краю решітки з ногами, що звисали в порожнечу, Джиммі потягнувся до сталевих сходинок внизу і почав довгий спуск. Повітря під підлогою було прохолодним, світло тьмяним, жах і шум сходової клітки здавалося стихали, і Джиммі залишалося тільки передчуття Страх. Чому йому дали цей ключ? Що це за місце? Він спускався в основному за допомогою своєї здорової руки, повільно, але впевнено просуваючись вперед. Внизу драбини він знайшов вузький прохід. У його кінці було слабке пульсуюче світло. Піднявши голову, він побачив силует свого батька, який спускався вниз. «Туди», – сказав батько, вказуючи на вузький коридор. Він залишив довгий пістолет, притулений до драбини. Джиммі вказав гору. «Чи не варто нам? Я візьму його, коли виходитиму». «Ходімо, синку». Джиммі повернувся і порбрався через прохід. По стелі паралельно полягали дроти і труби. Попереду світилося червоне світло. Приблизно через двадцять кроків прохід виходив у приміщення, яке нагадувало йому шкільний склад. Уздовж двох стін стояли полиці. Також було два столи. На одному стояв комп'ютер, на іншому розгорнута книга. Його батько одразу підійшов до комп'ютера. «Ти був із мамою?» – запитав він. Джиммі кивнув. «Вона витягла мене з класу. Ми розділилися на сходах». Він потирав болюче плече, а його батько важко впав у крісло перед столом. Екран комп'ютера був розділений на чотири квадрати. «Де ти її загубив? На якому поверсі?» «На два поверхи вище тридцять четвертого», – сказав він, згадуючи падіння. Замість миші чи клавіатури батько схопив чорну коробку, обсипану ручками та перемикачами. До коробки був під'єднаний дріт, що тягнувся до задньої частини монітора. В одному кутку екрана Джиммі побачив рухоме зображення трьох чоловіків, що стояли над кимось, хто лежав нерухомо на підлозі. Це було реально. Це було зображення. Вікно, як екран на стіні в їдальні. Він бачив коридор, який вони щойно залишили. «Блядський Яні!» – пробурмотів його батько. Джиммі відвів погляд від екрана і втупився в потилицю батька. Він раніше чув, як старий лаєвся, але ніколи не чув від нього цього слова. Плечі батька піднімалися і опускалися, коли він робив глибокі вдихи. Джиммі знову звернув увагу на екран. Чотири вікна перетворилися на 12. Ні, 16. Батько нахилився вперед. Його ніс був усього за кілька сантиметрів від монітора і дивився від одного квадрата до іншого. Його старі руки працювали з чорною коробкою, яка клацала, коли регулювали ручки та диски. Джиммі бачив у кожному квадраті те саме зворушення, яке він бачив на сходах. Від поруччя до стовпа сходи були заповнені людьми. Вони рухалися вгору. Батько провів пальцем по квадратах, шукаючи. «Тату, цс! Що відбувається?» «У нас прорив», – сказав він. «Вони намагаються нас закрити. Ти сказав, що це було на два поверхи вище сходової площадки? «Так, але її несли нагору. Було важко рухатися, я переліз через поруччя». Крісло скрипнуло, коли його батько обернувся і оцінив його. Його погляд впав на руку Джимі, притиснуто до грудей. «Ти впав?» «Я в порядку, тату! Що відбувається? Що намагаються закрити?» Його батько знову зосередився на екрані. Кілька клацень чорного ящика і квадрати заблимали та змінилися. Тепер вони, здавалося, дивилися крізь трохи інші вікна. «Вони намагаються закрити наш бункер», – сказав батько. «Ці виродки відкрили наш шлюз, сказали, що наше газопостачання забруднене. Зачекай, ось вона». Багато маленьких віконець злилися в одне. Вид трохи змінився. Джиммі побачив свою матір затиснуту між Натовпом людей і поруччям. Її рот і підборіддя були в крові. Тримаючись за поруччя і намагаючись звільнити собі місце, вона з трудом зробила крок вниз, а Натовп рухався в іншому напрямку. Складалося враження, що всі в бункері намагалися вибратися нагору, ніби це був єдиний вихід. Батько Джиммі вдарив по столу і різко встав. Зачекай тут сказав він. Він підійшов до вузького проходу, зупинився, озирнувся на Джиммі, ніби обмірковуючи щось. У його очах був дивний блиск. Швидше на всяк випадок він поспішив у іншому напрямку, минувши Джиммі і вийшовши через двері, що вели з кімнати. Джиммі поспішив за ним, наляканий, розгублений і куляючи. "Це дуже схоже на нашу піч", сказав його батько, погладжуючи старовинну річ у кутку сусідньої кімнати. "Старіша модель, але працює так само". В очах його батька був дикий вираз. Він обернувся і вказав на інші двері. «Склад, спальня, душові. Все там. Їжі вистачить на чотирьох людей на десять років. Будь розумним, синку». «Тату, я не розумію». «Засунь ключ туди», – сказав батько, вказуючи на груди Джимі. Джимі залишив шнурок ззовні свого комбінезона. «Не загуби цей ключ, добре? Яке число ти сказав, що ніколи не забудеш?» «Дванадцять вісімнадцять», – 18, відповів Джимі. «Добре, заходь сюди. Я покажу тобі, як працює радіо». Джиммі востаннє оглянув цю другу кімнату. Він не хотів залишатися там сам. Саме це робив його батько, залишаючи його між поверхами, схованими у бетоні. Світ навколо нього здавався важким. «Я піду з тобою, щоб забрати її», – сказав він, думаючи про тих чоловіків, які били руками по великих сталевих дверях. Його батько не міг піти сам, навіть з великим пістолетом. «Не відчиняй двері нікому, крім мене або твоєї матері», – сказав батько, ігноруючи благання сина. «Тепер дивись уважно. У нас небагато часу!» Він вказав на коробку на стіні. Коробка була зачинена за металевою кліткою, але ззовні були кілька перемикачів і регуляторів. «Електроживлення тут!» Батько натиснув на одну з ручок. «Повертай у цей бік, щоб регулювати гучність!» Батько зробив це, і кімната наповнилася жахливим шипінням. Він зняв пристрій зі стіни і вручив його Джимі. Він був прикріплений до гучної коробки за допомогою еластичного шнура. Батько взяв інший пристрій з полиці на стіні. Там було кілька таких пристроїв. «Чуєш? Чуєш?» Батько говорив у портативний пристрій, і його голос замінив гучне шипіння з коробки на стіні. «Натисни цю кнопку і говори в мікрофон». Він вказав на пристрій в руках Джимі. Джимі зробив, як йому сказали. «Я чую тебе», – сказав Джимі нерішуче, і було дивно чути свій голос, що лунав з маленького пристрою в руках батька. «Який код?» – запитав батько. «1218». Відповів Джиммі. Гаразд, залишайся тут, синку. Батько подивився на нього, а потім підійшов і обійняв Джиммі за шию. Він поцілував сина в чоло, і Джиммі згадав, коли батько востаннє його так цілував. Це було безпосередньо перед тим, як він зник на три місяці, перед тим, як його батько став тінню, коли Джиммі був ще маленьким хлопчиком. Коли я поставлю решітку на місце, вона зафіксується. Знизу я ручка, щоб знову її відкрити. Ти в порядку? Джиммі кивнув. Батько поглянув на червоні миготливі вогники і нахмурився. «Що б ти не робив?» – сказав він. «Не відкривай ці двері нікому, крім мене або твоєї матері. Зрозумів?» «Зрозумів». Джиммі стиснув його руку і спробував бути хоробрим. Біля стіни лежав ще один довгий пістолет. Він не розумів, чому не може піти з ним. Він потягнувся до чорної зброї. «Тату, залишайся тут!» – сказав батько. Джиммі кивнув. «Молодець!» Ми погладив Джиммі по голові і посміхнувся, а потім повернувся і зник у темному вузькому коридорі. Червоні вогники над головою блимали, пульсуючи наче серце. Здалеку долинали звуки чобіт на металевих сходинках, які поглинала темрява, але незабаром все затихло. І Джиммі Паркер залишився сам.